Anthony Meiston, a Scarabeus titka Megjelent a Barnaföldi Gábor archívum gondozásában, Regumpress 2009 ISBN 978-963-74-59-92-4 a Mindenkinek van hangja projekt keretében a szerző Mihály Antal felkérésére a Magyar Elektronikus Könyvtár számára felolvasta Ambrus Attila József. A felolvasás és az utómunka 2020. február 29-én készült el.